Evo, braće i sestre, u svjetlosti ovog praznika i u svjetlosti ovih evanđelskih riječi i apostolske propovijedi možemo odlično da praznujemo, naravno, ali i da provjerimo Temelje naše radosti, da li je to dobar temelj pouzdan i da li on može da izdrži komarca na licu, da li može da izdrži lako kretanje vazduha, koje nećemo nazvati uraganom, nećemo nazvati krizom, propašću i gubitkom, nego utvrđeni na tvrdim temeljima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 Jedne episkopije neparkije ona čelo iz izdajnika Njegova usta kojaciliva i učitelja predhode koplju predhode lovačkama predhode bičevima predhode klinovima predhode krstu predhode sramoćenim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 Koli smo, knjiga nas djela apostolska uči, obavještava. Tamo kaže apostol Petar da izaberemo jednoga, ali zašto da ga izaberu? Zašto im je trebalo? Šta je on poslije tog izbora trebao da radi? Pazite na mjesto judino. Visoko mjesto naslijedio. Jedan od dvanaestorice. To je, braće i sestre, najveći blagoslov, najveći čin apostolski. Jedan od dvana istorica, svi drugi su preko njih primili blagoslove i blagodat. To su najbliži učenici ovopločenog Boga. I šta je on trebao da radi? Ajde neka neko od vas neka nam kaže Čuli smo djelo apostolska? Molim? video je anđeli. je konkretno bilo rečeno šta da To je mnogo važno da znamo zato što crkva pravoslavna isto poslušanje obavlja do dana današnje jerome je apostolska crkva. Ona ne može ništa drugo da čini ako mi ne želimo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 Jezus uočih primjera koji jesu krenuli iz nje, ali nisu njeni po duhu, kao što i Juda, je se bio jedan od 12 apostolica, ali nije bio apostola po duhu, bio je izdajnik. Naravno, to nije jedini izdajnik. To nije jedini koji je ustao se trpe za gospodnje. To nije jedini koji je napustio zajednicu.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 i iz onog vremena, i kroz svo vrijeme, i danas. Šta crkva pravoslavna radi još uvijek na zemlju? U ovom bezumnom vremenu, zaista bezumnom vremenu. Šta sve radimo? To je bezumlje. Što je govorio jeromonah Serafim Rous, prorok 20. vijeka. Ka bi люди ili da kažemo naši prađe do vijek,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 Isto što i Matija, nov izabrani apostol, trebalo da čini u zajednici sa svim apostolima i kao prethodnih svih vjernih pastira, odnosno naslednika apostolskog predanja. Šta? Da bude svjedok vaskrsenja Hristova.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 Čuli ste jelici vo Hrista, krestiste se, vo Hrista oblekoste se. Vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste, u Vaskrskoga Hrista. I to, ta vjera treba da bude naše disanje, još dublje od onog disanja koje imamo u prirodnim fiziološkim potrebama. Dah dublji od daha, to je životni dah.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 sa svim svetim predsima i sa svim svetim apostolima. Našli smo se. Sreli smo se. Na istoj frekvenciji braćuje sve sve. I onda Duh Svete živi, diše u čovjeku. Širi mu pluće, širi mu duhovni pogled, korizonte, vidike. Uliva u njega snagu, nadu, vjeru, ljubav. Jer to je potpuno drugi temelj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 životom živjeli, novim vaskrskim životom živjeli, da njihovim molitvama i mi, ako već nismo u ove dane, evo se nalazimo u njima, u pashalnim danima, sve tamo do vaznesenja, da primimo duh pravoslavne vjere, a duh pravoslavne vjere je duh sveti, a on će nas uvesti močno